Tak všichni mě vidí, jo? A jsem vidět jako dobře, je to jasný všechno, jo? Dobrý, tak my jsme probírali čtyři vznešené pravdy, ne? jestli si pamatujete. Mluvili jsme o tom, že pravdy sami nejsou vznešené, ale ti, co ty pravdy realizují, jsou vznešení, proto je to vlastně, jsou to pravdy realizovaných. No a hlavní část vysvětlení pravd vlastně je tež vysvětlení, že pravdy jsou relativní a pravdy jsou z hlediska nejvyšší pravdy, čili světské pravdy a nadsvětské pravdy, nebo pravdy logika, lokutara. Lokutara doslova znamená nad svět. Hm? Aby jsme se vysvobodili z pout mentálních strastí, musíme poznat to, co je nad svět. Hm? To je důležité pochopit. Jestliže poznáme to, co je nad svět, pak vlastně poznáme funkce těch vznešených pravd. To všechno bylo krásně vysvětlené. Ty funkce těch vznešených pravd vlastně jsou úzce spojené s pochopením toho, co buddhismus dělá buddhismus, to je e, učení o závislém vznikání. Čtyři znešené pravdy a jejich pochopení je nutnost, jestliže chceme pochopit to, co Buddha realizoval pod stromem osvícení v Bodgaje a to je závislé vznikání. Všechny buddhistické školy bez výjimky vlastně se liší tím, že mají eh, rozdílná vysvětlení závislého vznikání. Ale všichni souhlasí s tím, že pochopení čtyř vznešených pravd je úzce spojeno s pochopením závislého vznikání. Závislé vznikání, hluboké pochopení závislého vznikání spočívá v tom, že pochopíme, že příčiny, důvody a důsledky nejsou ani stejné, ani rozdílné. To je tajemství nás i světa, protože my a svět je vlastně jeden celek. A my to nechápeme, protože nemáme znalost závislého vznikání. Vše, co my můžeme na světě, a v sobě poznat je vlastně závislé vznikání. Teď poznat závislé vznikání znamená co? Poznat závislé vznikání znamená, že stav jednotlivce, stejně tak, jako stav světa, je vznikání na základě příčin a důvodu A zanikání vlastně je spontánní proces. Sice v teravládě se vysvětluje též zanikání jako na základě příčiny a důvodu, ale je důležité pochopit, že ty příčiny. A důsledky se objevují v procesu života, v procesu všech mentálních procesů a tež vlastně v každém momentě, v každém fragmentu momentu, který se nazývá kšana. V jednom blusknutí prstu máme 16 pšan, ale to počítání nemůžeme brát vážně. Je jich tam víc nebo míň. Na každý pád je to fragment vterhiny, je to fragment, který se nedá pozřít bez pomocí samády. Proto je ve všech buddhistických tradicích platí princip samáhy tam či tam, jatá, bůtam, tam, pasaty. Jedině eh, mysl v samády vidí věci tak, jak jsou. A vidět věci tak, jak jsou je vznik a zánik v každém okamžiku. Aby jsme se odpojili od světa, v teravádové meditaci, ve vypasaně, jestliže se chceme dostat do hluboké vypasany, musíme to zažít sami na svém těle. A zažijeme to tím, že si rozdělíme stejně tak, jako naše vysvětlení čtyř znešených pravd, Veškeré fenomény naší zkušenosti podle jejich vlastních a společných charakteristik. To je různě vysvětleno. V našem textu je to též trochu jinak vysvětleno. V teorii je to též trochu jinak vysvětleno. Normálně vysvětlujeme, že společné vlastnosti jsou nestálost, stras nestálosti, a nejáství nestarnost v severní tradici k tomu též přidáváme prázdnotu a v theravádové tradici k tomu přidáváme čistotu ale prázdnota je samozřejmě v písmu žáku prázdnota individua, prázdnota ega, prázdnota persona. Persona doslova znamená maska. Každý vlastně... Nosí svoji masku, v křesťanství se to nazývá: nosí svůj kříž. Protože vlastně život ve smyslu světského života, třeba pochopit jako strast, aby jsme se mohli od strasti odpojit. Jestli nepochopíme strast nestálosti, my se od strasti nemůžeme odpojit. Pochopení strasti nestálosti je předpoklad k odpojení od světa. To je třeba pochopit. Teď v tervádové a v tradici žáků se obzáště zdůrazňuje přímé pochopení ve vypasaně, primé pochopení vzniku a zániku v každém okamžiku což vede k odpojení od vzniku a primé poznání zániku jak vysudy maga vysvětluje všechny fenomény v hluboké vypasaně jsou jako bublinky, které prasknou v okamžiku, kdy se objeví. Tato zkušenost pak vede k otevření k takzvané nadsvětské vypasaní. Máme světskou vypasanu, máme nadsvětskou vypasanu. A jedině nadsvětská vypasana, to znamená vypasana, která má jako objekt to, co je nad svět, ať už to představujeme si jako nirvánu anebo nedualistickou nirvánu ve smyslu takovosti v Mahajánovém učení. V podstatě se jedná o... To samé, aspoň z hlediska Madiamiky, z hlediska střední cesty. No a teď po poznání čtyř znešených práv, který nám umožňují poznat situaci nás jako bytosti světské, jako část světa. my Vlastně žijeme tím, že vznikáme a zanikáme v každém okamžiku. Proto můžeme mít kontinuitu náma rupa. My nejsme nic jiného, než kontinuita náma rupa, což znamená čtyři neforemné agregáty a jeden foremní agregát, tato kontinuita, jak už jsem se zmínil, pokračuje v každém okamžiku, pokračuje v každém eh, mentálním procese a pokračuje z života na život. Hm? Protože život je kontinuita, to vidíme tež v přírodě. Vše, co se rodí, musí zaniknout. Neexistuje, že by něco, co se narodilo, by nezaniklo. Taková věc není součástí naší zkušenosti. No a teď po pochopení čtyř znešených pravd, Umarádživa vysvětluje praxe tzv. iddy padas, což je přeloženo jako praxe základů, jak jsem to přeložil. Aha, praxe momentík, já se musím podívat na text. 45. 6,45. 45. 64, 45. Jo, praxe čtyř zátladů. Eh, super Natural Powers jsem přeložil, ale to není zrovna to, ten nejlepší překlad. Eh, vlastně je od eh, kořene IJATY, což znamená eh, úspět, být úspěšný. A pada je základ. Čtyři základy úspěchu. No a myslí se tím úspěchu v praxi nadpřirozených sil, abhýňa. Hm? Máme různé kvalifikace nadpřirozených sil. Základní nadpřirozené síly, je, je jich šest. To je... Momentík, já musím vypnout mobil, aby mě nikdo nevolá. Zdá se, že se nikdo pokouší mi volat. První první idy, první e, je, jsou idy, to znamená nadpřirozené síly. O těch budeme mluvit v, po vysvětlení čtyř základů nadpřirozených sil. To znamená nadpřirozená síla transformace, nadpřirozená síla e, mentálního těla, vytvoření mnoho mentálních těl a tak dále a tak dále. O tom budeme mluvit trochu později. Pak... E, e, nadpřirozená síla přímého poznání minulých životů, nadpřirozená síla božského oka, nadpřirozená síla božského sluchu, nadpřirozená síla přímého vidění, myšlenkových procesů druhých. No a pak nadprirozená síla poznání, když se staneme budhou, ať už budhou žákem, bud pratěka budhou, nebo perfektním budhou, nadprirozená síla poznání, že ty příčiny a důvody procesu nového zrození nemají kontinuitu. Hm? Čili eh, my víme, přímo víme, co, že jsme ve stavu, kdy kontinuita eh, na základě příčin a důvodu eh, byla eh, prostě opuštěna. A, tím pádem se nacházíme ve stavu, který není ani existence, ani neexistence. Je to stav, jak všechny buddhistické tradice vysvětlují, stav Mirovány, je stav nepopsatelný. Nepopsatelný, nepochopitelný, neuchopitelný, rozlišující myslí. To je důležité pochopit. Rozlišující mysl je samozřejmě důležitá. Ta nám ukáže, že ten jazykem zenu, že ten plný měsíc existuje, že to naplnění existence, což je opuštění mentální strasti, skutečně existuje. Ale prst, Není plný měsíc. Prst jenom ukazuje cestu k plnému měsíci. Stejně tak, jak rata, vinita, suta a tak dále, je, což je jedna z důležitých suter, což znamená doslova rata je vůz a viníta je eh, kontinuita vozů. Hm? Aby jsme se dostali do stavu osvobození, potřebujeme praxi, která na sebe navazuje. A tím se stává stále hloubější praxe, e, síla praxe samády a na základě samády e, realizace různých pokročilých stavů vypasany, to znamená e, cesty přímého vidění a pak cesty meditace, která vede do stavu buddhovství, ve kterých se spojuje právě šamata a vypasana v jeden celé. Teď důležité jsou takzvané t Budha získal stav plného probuzení podle tradice tím, že použil nadpřirozené síly. A které nadpřirozené síly? Síla poznání nekoneč, svých nekonečných minulých životů, což je objektem džátak, povídek, povídek z jeho minulých životů jakožto Bodhisattva, kdy praktikoval párami dokonalosti. Jedině naplnění všech dokonalostí umožňuje stav perfektního Budhy. Dále k plnému probuzení Budha použil božského oka. Božské oko. může vidět, jak my bytosti v momentu smrti se znovu rodíme, ať už přijmeme existenci Barda nebo Antara Bhava nebo nepříjmeme. My jsme v procesu nového zrozování na základě příčin a důvodu, No a naše nové zrození závisí na naší karmě. No a naše karma samozřejmě závisí na stavu našeho vědomí. Protože karma pochází z vědomí. Karma znamená akumulace vůle. A bez vůle vědomí nemůže pokračovat. No. A teď třetí vidža, té vidža to jsou tři vidža, tři vědy, který eh, Arahat potřebuje získat, aby měl eh, hlubší poznání o Bodhisattrovi nemluvně pro něj. Tyto znalosti jsou nutností, čili znalost toho, že důvody zrození byly vyčerpány. Důvody a příčiny zrození byly vyčerpány. Hm? Tyto tři nadpřirozené bytosti vlastně dělají hloubku realizace. Jsou i obyčejní arahaté, kteří se pouhou modulostí bez těchto tří věd tež získají stav odloučení se od samsáry, ale araha, všichni arahati, kteří mají hluboké, hlubší poznání, hlubší e, páramí dokonalosti, jsou též vlastníci těchto tří věd, které jsou též obsahem pro, probuzení Budhy. Budha je použil v tom, aby se ujistil o plném pochopení závislého vznikání. A plném pochopení, Skutečného stavu věci. Závislé vznikání je skutečný stav věci. Rata Viníta, čtyři vznešené pravdy vysvětlují, jak podle Rata Viníta a tak dále, že samozřejmě strast, mentální strast má své příčiny jak už jsme vysvětlili, žízeň, ale žízeň nikdy není sama. Žízeň je společně se všemi různými kléšas, nečistoty mysli. No a též poznání konce strasti, konec strasti je stav nevytvořený. To je důležité poznat. Stav nevytvořený je stav Anášráva nebo sáva. Stav bez přílivu a odlivu nečistot do vědomí. Arahat, ať už Buddha Arahat nebo obyčejný Arahat, všichni poznali stav, čistoty, který je ani příliv, ani odliv nečisto do vědomí. A tento stav umožňuje stav probuzení nebo stav osvícení. Proto probuzení se též jmenuje osvícení, protože osvícení je stav čistoty, stav světla. Světlo je též moudrost. Skutečné světlo, mentální světlo, je světlo moudrosti. To je společné všem tradicím. No a toto světlo, když má kontinuitu, no tak jsme nad světem. To je tež vlastně v, v západní v duchovních vědách, stejný princip. Jsme nad světem, ale to neznamená být nad světem, že striktně řečeno, že a Rahat tež, pokud nezemře, žije ve světě. A žít ve světě znamená žít ve stavu nestálosti, ale přestože žije ve stavu nestálosti, on není spojen s strastí, s nestálostí spojenou, tedy s duševní strastí. Samozřejmě arahat i buddha na základě jistých eh, malých, nepatrných, aspoň tak vysvětlují atakatá komentáře, díky svým nepatrným eh, akusala, nezdravým myšlenkám v tomto životě i v minulém životě. Buddha prožíval různé bolesti za svého života. Měl bolesti zad, tak často, když mluvil, se položil a požádal generála Dharmy, Sáry Putru, aby pokračoval v jeho vysvětlení. No a teď po poznání čtyř znešených pravd přichází proto logicky praxe čtyř základů nadpřirozených sil, nebo čtyř základů úspěchu v praxi nadpřirozených sil. Tyto čtyři základy v praxi nadpřirozených sil jsou eh, předpokladem k jejich získání. Jestliže je nepraktikujeme, my ty nadpřirozené síly nezískáme. Jestliže je praktikujeme, můžeme získat poslední nadpřirozenou sílu, což je poznání toho, že. Eh, Příčiny a důvody nové existence byly vyčerpány. V tom případě jsme takzvaný pakuty a rahat, normální a rahat, který nemá, nemusí mít ani džány, ani nadpřirozené síly, ale jeho dokonalosti jsou omezené, velice omezené. Velikost probuzení, velikost osvobození, velikost osvícení právě závisí na velikosti těchto dokonalostí. Obyčejný arahat, pakuty arahat, prakriti arahat, je též osvícený, je též probuzený, ale jeho probuzení, jeho osvícení nemá sílu, takže není schopen a často ani ochoten učit druhé. Zatímco velcí arahati, jako Ananda, jako Kačájána a tak dále, ti vidí právě velikost jejich probuzení v jejich schopnosti, stejně tak Šáry Putra, učit druhé. Této schopnosti se teď říká adesana pratihária, to znamená eh, eh, nadpřirozená schopnost učit druhé. Pokud jsme malí a lahati, no, tak nebudeme mít tu schopnost učit mnohé bytosti. Protože se nemůžeme vcítit do jejich situace, nemáme ty nadpřirozené síly, nemáme nadpřirozenou sílu přímého vidění jejich myšlení, nemáme nadpřirozenou sílu vidět jejich závislé vznikání, jejich jak vlastně fungují. No a proto naše schopnost učit je velice omezená. Bodhisattva pro bodhisatvu získání těchto nadpřirozených schopností je vlastně nutnost, protože bodhisattva, který je opravdu bodhisattva, neodlišuje mezi sebou samým a druhými. Tím se stává bodhisattva. Proto pro něj ty nadpřirozené síly a praxe těch čtyř základů nadpřirozených sil je obzvláště důležitá. My chceme být bodhisattva, ale prostě nemáme na to. Ale jsme Bodhisatly, tím, že jsme schopní a ochotní praktikovat tak, že nevidíme rozdíl mezi utrpením strastí druhých a svou vlastní strastí, svům vlastním utrpením. Tím se stáváme bodhisattva, ale bodhisattva je ještě ne na pevných nohách. Bodhisatvové na pevných nohách potřebují právě, ty nadpřirozené síly, obzvláště vidění mentálních procesů druhých, vidění minulých životů, vidění, eh, jak bytosti na základě karmy fungují v tomto světě a ve světěch příštích. No a teď tedy přicházíme k vysvětlení, těchto eh, základů eh, praxe získání úspěchu v nadpřirozených silách. To se jmenuje idy pada, jak už jsem říkal. Idy znamená úspěch, pada znamená základ. Základ úspěchu. Bez tohoto základ základu úspěchu, my vlastně nemůžeme vyvinout velké síly, které bytosti můžou získat jedině správnou kultivací. Je třeba též poznat, jak Patisambidá Magá, Vysudy Magá, také vysvětluje, že tyto základy nadpřirozených sil jsou jak světské, tak i nadsvětské. To je důležité pochopit. My, ačkoliv jsme se nestaly arahati, nestaly buddhami, my můžeme praktikovat tyto nadpřirozené schopnosti, ale pokud jsme neuspěli v meditaci a nezískali přímé vidění objektu vysvobození, ať už ho prezentujeme jako nirvánu nebo jako takovost, my můžeme ty nadpřirozené síly e, zneužívat. Každý, kdo studuje buddhismus, zná příběh Devadáty. Devadata vlastně tež byl Sakya, patřil do rodiny Budhy, byl e, s ním úzce zpět podle učení tak nejenom v jeho posledním životě, ale ve, v nesčetných minulých životech. Na něj Devadatta žárlil a chtěl mu škodit. Žárlivost je velká negativní síla. Devadata byl neskutečně Sil, měl neskutečně silnou vůli. Právě praktikoval tyto světské čtyři základy nadpřirozených sil a získal všech pět nadpřirozených sil, kromě nadpřirozené síly, vidění toho, že důvody nové existence už tam nejsou. A on toužil potom, aby on se stal vůdcem Sangi a vlastně se zb chtěl zbavit Budhy a pokusil i několikrát se ho zabít no a použil nadpřirozené síly, aby získal na svou stranu krále Magady a džáta šatru Na, pomocí nadpřilouzených sil se e, vtělil do těla e, mladíka a, e, do, rů, a různě měnil formy, což imponovalo, Ajáta Shatru, který byl též obzvláště ambiciózní král, jak asi víme, zabil vlastního otce, aby se stal sám císařem, k tomu ho též přemluvil nikdo jiný než Ajata Shatru, než devadata Shatru, než Devadatta sám. Toto, že Devadatta chtěl získat moc, přemluvil Ajátašatru tím, že mu ukázal své nadpřirozené síly, on v něj věřil, no a vedl ho k tomu, aby zabil svého otce. To jsou známé příběhy v buddhismu, ale nás zde přímo nezajímají. Na každý pád světské nadpřirozené síly. Je možnou zneužít a jsou zneužívané dodnes. Já jsem během svého pobytu v Burmě tež slyšel příběhy, že někteří mniši používají právě božského oka k tomu, aby pomáhali druhým vyhrát v loterii. Hm? No a pak samozřejmě dostávají ty největší dary a e, žijí si e, jako králové. No, proto v tradici buddhismu normálně, aspoň v, mé, v kláštere, kde já jsem byl vlastně trénován, byl obzvláště známý klášter na praxi dián a praxi nadpřirozených sil. Ale tyto schopnosti byly pouze učené tehdy, jestliže učitel si byl jist, že nemohou být zneužity, že dotečný získal přímou znalost objektu osvobození, zde nirvány. Pak, aby prohloubil své znalosti závislého vznikání, náš učitel Pavol učil božské oko a vidění minulých životů, mnohých mnohých minulých životů. Jak je to spolehlivé? Protože naše vědomí je stále ovlivňováno, i když získáme jisté hluboké znalosti naší individualitou. V našich možnostech je to neplně objektivní, ale ty schopnosti tam jsou. Dobře, tak text vypráví. že k tomu, aby jsme praktikovali ty čtyři základy úspěchu, potřebujeme nutně diánu Text říká, že tyto čtyři základy nadpřirozené bytosti, nadpřirození schopnosti, můžeme praktikovat též nejen ve čtvrté diáně, ale čtvrtá diána je e, ideální stav k praxi těchto čtyř základů úspěchu. E, bez e, nich též ty nadpřirozené síly, o kterých vypráví další kapitoly, je prakticky obzvláště těžké, pokud nejsme super talentovaní a nemáme jisté základy z minulých životů této praxe, je skoro nemožné. Právě proto, aby jsme praktikovali nadpřirozené síly, potřebujeme se stát mistry čtvrté diány. Bez čtvrté diány to bude nemožné. Jak už jsem se zmínil e, dříve, a to jsme probírali, nemusíme se k tomu vracet, čtvrtá diána dává stav nehnutelnosti. Hm? Anen Ty ostatní džány, tedy ty nižší džány, tento stav nemají. Proč? Protože v nich ještě meditující je ovlivněn počitkem. Je ovlivněn, může být ovlivněn eh, radostí, může být ovlivněn štěstím. Ta, eh, ta tendence ulpívat na radosti, ulpívat na štěstí, je velice hluboká v myslích bytostí a ta se může objevit. No a též v úplně nižších diánách, první diány, je tež může dojít k pocitu tělesné strasti i napojené na duchovní strast. V vyšších Diánách můžeme zažít též, pokud nemáme perfektní tělo, nepříjemné tělesné pocity, ale hloubka Diány nám umožňuje to, že se s nimi nemusíme zabývat. Pak samozřejmě může vystat problém, když se meditující ze Džány dostane, tak mu noha může zdrevěnit, a tak dále. Teď já mám tady, nemám lampu a světlo není moc dobré, tak se pokusím, musí mě, mě někdo příště dát sem lampu. Na to bohužel nemysleli. Hm? Čili tyto čtyři základy úspěchu jsou založené na koncentraci. To text jasně vysvětluje. A mistrovství v koncentraci právě umožňuje nadpřirozené síly. My nikdy těch nadchrozených sil nemůžeme použít, pokud nebudeme mistři ve šamatě, ve vědě, jak se správně koncentrovat. A teď text vysvětluje ty čtyři základy. To znamená, já překládám, že čtyři základy úspěchu v praxi nadpřirozených sil, které jsou založené na koncentraci, spojené nebo založené na. Já tady píšu zíl v angličtině, ale lepší překlad by byl entuziasmus. Jo? Je překládá to čanda, čili první základ praxe úspěchu v hluboké koncentraci, která vede k nadprozených silách, je v, je v, v praxi entuziasmu. Čanda. Čanda doslova znamená prání. Ohnivé prání, hluboké prání je právě entuziasmus. Nebo jak jsem přeložil zíl, ale v angličtině zíl není to asi nejlepší slovo. Dále, založené na mysli, čita. Paty Sandydá Maga vysvětluje, že čita není samády a samády není čita. Přesto, že čita... Mysl není samády a samády není mysl, ale zde mysl znamená čistá mysl. A čistá mysl bez bdělé e, pozornosti, která obsahuje též koncentraci, dělá pozornost, obsahuje jak moudrost, tak i koncentraci, není možné. Hm? Čili jedná se. Sice se to nazývá čita, ale jedná se zde o čisté vědomí. Čili hluboká koncentrace je na základě kontinuity čistého vědomí, na základě entuziasmu pro koncentraci a na základě kontinuity čisté čistého vědomí. Dále na základě Mimansa, co jsem přiložil jako investigation, no a. Nemám znamená investigation, ale my sa, znamená vlastně kontemplaci. Hm? Kontemplaci toho, to, jak harmonizovat vědomí tak, aby zůstalo ve stavu koncentrace. No a tež víria, energie, hm, to vlastně přichází na začátku, čili aby jsme získali silnou koncentraci, která vede k získání nadpřirozených sil, potřebujeme mít energii, potřebujeme mít entuziasmus potřebujeme mít kontinuitu čistého vědomí a potřebujeme mít e, pochopení nemám se te se dá též nazvat pochopení jak balancovat vědomí tak aby zůstalo ve stavu rovnováhy protože samadhi je stav rovnováhy Jestliže ztratíme tento stav rovnováhy, ztratíme samády. A na to potřebujeme moudrost. No a e, tyto kvality musejí být doprovázené s e, samá padána. Hm? Samá padána nebo Samyak Prádhána, znamená správné úsilí. Máme čtyři druhy správného úsilí, které patří do osmičlené střední cesty, které patří ke 37 důvodům probuzení nebo osvícení. To znamená, že vůči všem nezdravým stavům vědomí meditující vynakládá úsilí, aby tyto nezdravé stavy vědomí neměly pokračování. Dále, jestliže, jestliže ty nezdravé stavy vědomí už se projevily, on je okamžitě opustí. Jestliže má ve svém vědomí zdravé faktory vědomí, které jako je víra, jako je radost, jako je úsilí, jako je moudrost, pak vynakládá úsilí, aby se tyto zdravé faktory vědomí vyjevily. No a jestliže se vyjeví, vynakládá úsilí k tomu, aby tam zůstali a aby se dále vyvíjeli. To jsou takzvané čtyři správná úsilí. Bez čtyř správných úsilí nemůžeme uspět ani v šamatě, ani ve vypašení. To je podmínka. No, a těchto, těchto čtyři základy, jak text vysvětluje, musí být spojené se právě e, s tím e, sami jak padána. To znamená, tady jsem to přeložil jako determined striving, jo, úsilovné. E, e, Úsilovné úsilí, to není dobré, <laughs> jak bysme to nazvali, úsilí, e, které e, má, které je spojené s entuziasme. No a teď text dále vysvětluje tyto termíny. Hm? Je otázka, jak meditující bude úspěšný v těchto čtyřech základech úspěchu v nadpřirozených silách. V tom smyslu, že získá hlubokou koncentraci na základě entuziasmu a e, samá pradána, tedy e, správného úsilí. Čanda je co? Čanda je e, prání, hluboké prání uspět. V buddhismu, to, o tom jsem se zmínil, čanda, tedy prání, je tež eh, vlastně nezbytné jak pro veškeré zdravé stavy vědomí, tak i pro nezdravé stavy vědomí. Máme eh, Támačanda, to je prání k užívat si smyslu v tom smyslu, že na ně člověk ulpívá. Užívat si smysly není nic špatného, ale ulpívat na užívání smyslu je nezdravý stav. To je důležité pochopit. No a Čanda v tom smyslu upívání na nezdravý stav je kama Čanda. A máme tež Dhamma Čanda, což je prání dharmy. A samozřejmě ta nejvyšší dharma a ta dá se říct jediná Skutečná dharma je nirvána nebo takovost. Čili prání. Dharmy, dharma znamená nirvána a znamená tež vše, co k nirváně vede, Čili prostředky dosažení nirvány. To je tež dharma. No a jestliže máme hluboké prání k darmě a vede to k prání k tomu, aby jsme získali jednobodovou koncentraci, to je tež prání darmy. A jednobodová koncentrace je koncentrace, která není subjektem nestálé mysli. Teď vysvětluje text, já na to porádně nevidím, co mám dělat. Já si přinesu lampu, jo. Nevím, kde je lampa. Momentík, jo. Žádnou lampu nevidím, tak já se na to poslítím mobile. Dneska jsem byl na houbách, tak jsem si to moc nepřipravil. Teď rostou dobré houby, samý hýbky. Jo. Teď je, je, sama Pradána, což znamená vlastně víria, to jsou aspekty víria, aspekty úsilí. je e, mentální faktor, či je tásika, která napomáhá, co se děje? Která napomáhá, k získání entuziasmu a společně s koncentrací. A je to, jsou to faktory mysli, které napomáhají tedy úsilí, jako je víra, jako je saty, dělá pozornost, jako je moudrost, jako je radost, jako je e, štěstí a tak dále. A jestliže tyto faktory jsou ve vědomí, pak e, ta víria, stejně tak jako entuziasmus, stejně tak jako e, moudrost, stejně tak jako čistá mysl, hm, vedou do hluboké koncentrace, která umožňuje pak otevření pro nadpřirozené síly. Teď k tomu, aby ta, to úsilí, entuziasmus a tak dále uspěly, musí být úsilí rovnoměrné. O tom jsme už, to jsme už vysvětlili. Jestliže úsilí není rovnoměrné, pak... Nedostatek úsilí vede ke klesání mysli. Příliš úsilí vede k rozptirování. Hm? No a tím pádem ta hluboká koncentrace není dosažitelná. Jednobodovost mysli nemůže mít trvání. A jednobodovost mysli, kontinuita jednobodovosti mysli je samády. To je důležité pochopit. Kontinuita jednobodovosti mysli je samády, ať už samády šamaty, tak i samády vypasaní. Skutečná vypasaná je tež stav samády. Ale v toto samády nejde do, do stavu prohloubení mysli v objekt. Proto meditující mění objekty, místo, aby zůstal u stejného objektu. No a tím, že meditující získá tento stav, přesně jak vysvětluje Abhidharma, získá stav prašraddy, získá stav jasnosti a uvolnění, stav plajency, no. A tím pádem mysl zůstává ve stavu rovnoměrnosti. No a získává tím na síle. Zůstává ve stavu rovnoměrnosti, ve stavu jednobodovosti, je utišena, myšlenky nevystávají no a získává na síle. My, obyčejní jogiňi, i ve stavu diány, můžeme mít tendence k rozptilování, můžeme mít tendence ke klesání, ačkoliv tyto tendence, pokud nebudeme obzvláště nedbalí, nebudou trvat. Přesto se můžou objevit, protože to jsou hluboké zvyky, které jsou v nás. No ale na základě právě kontinuální praxe těchto čtyř základů nadpřirozených sil to ten stav perfektní koncentrace bude mít trvání. A tendence ke klesání a rozpilování mysli budou odstraněny. To umožňuje tež perfekci ve Diáně. Jak sútry vysvětlují, pervádové sutry, vysvětlují, vysvětlují upaklej sa myslím, vysvětluje, že Buddha pod stromem probuzení nejprve trénoval mistrovství v děánách, který trénoval už dříve se Ráma Putá a se svými dvěmi učiteli, který ho naučili perfektní diány a požádali ho, aby učil místo nich, nebo ovládl vše, co oni ovládli. Perfektní koncentraci. No a pak pod stromem osvícení použil právě nadpřirozené síly božského oka a poznání minulých životů, aby spojil perfektní koncentraci s vypasanou. No a teď text vysvětluje, jak meditující používá tyto čtyři základy praxe nadpřirozených sil k tomu, aby praktikoval to, co je obsahem první kapitoly, to je mistrovství v nadpřirozených sílách mistrovství v, v iddhi. Čili idhi pada, mistrovství v idhi pada, v základech nadpřirozených sil, vede k mistrovství, k první nadpřirozené síle, a to je síla eh, transformací, Těla na základě vědomí. O tom budeme mluvit příští neděli. Text vysvětluje, že na základě těchto nepřirozených sil může, jelikož se koncentruje na lehkost, může zvednout své tělo, a zbavit se veškerých hrubosti těla, zbavit se těžkosti a tak dále, zbavit se nepříznivých faktorů vědomí. Takže jeho mysl bude perfektně kámania, to znamená perfektně ovládaná, No a s touto perfektně ovládanou myslí může dokázat hledat co, cokoliv. No a eh, jestliže čteme cestu bodhisattvu, a vysvětluje, že zatímco arahat nachází štěstí v nirváně, bodhisattva, Právě nachází štěstí v perfekci koncentrace, která má umožní snadné učení a použití nadpřirozených sil. No a tím získá dokonalost, postupnou dokonalost ve všem. No a postupná dokonalost to ve všem je ve všech pozitivních faktorech vědomí je stav budhy, je naplnění všech dokonalostí. No a proto ty čtyři základy natrůze sil jsou obzvlášť nutné v praxi bodisatu. No a podnešek, by to asi stačilo. No a příští neděli se budeme zabí, začínáme zabývat těmi nadpřirozenými silami. První nadpřirozená sila, kterou vysvětlíme, a to je ten nejdelší odstavec, pokud si pamatuju, to je nadpřirozená síla těch transformací, mentálních transformací, kdy z jednoho... Z jedné bytosti se může získat mnoho bytostí, kdy se naučíme tahat vědomí z těla jako meč z pochvy a s ním se učit dělat různé věci. Můžeme se množit, můžeme chodit po vodě, můžeme létat do vzduchu, můžeme i rukou chytit měsíc či slunce, aspoň. <laughs> aspoň texty to tak vysvětlují. No a jak to jde dál, ty, ty idy je mnoho hm? a vysvětlíme je příští týden. Tak pro dnešek asi takhle.